لو كانت واجبة لذاتها كانت باقية, باقية والباقاء معنى فالزموا كامل معنى بالمعنى فأجابوا بأن كل صفة فهي الواقعة من الواقع تلك الصفة وهذا كالأمن في غير صعوبة فإن القول بتعدد الواجب لذاتي منافق للتوهيد والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث فإن زعمونا قديمة بالزمان معظم المسلوكة للآدم هذا لا ينافي الحدوث الزاتية بمعنى الاحتياج لذات الواجب فَهُوَ قَوْم بِمَا دَهَوَا إِلَيْهِ الْفَلَاسِفَةً كل مِنْ قُلِّ مِنَ الْقِدِ الْحُدُوثِ الْعَذَّاتِ وَالْزَمَانِي وَفِهِ رَقْدٌ لِكَسِيرٍ من الْقَوَائِدِ الْآخِرِينَ سُمْ مَا دَرَجِ مولانا دا سوال د جانب دا امام حمید الدین او ده غریب اتباع او ده طرف نه ده غریب دوران دی نه خبر او کړای او قال او کو او بیا په هاغه قول باندې پخپل معترضین بنکر اعتراض او کو خبر اهدای کړی و چې الله واجب الوجود دی او صفات یې هم نو الله واجب الوجود دی او صفاتهم في شيء واجب ال نبي اي اتهراسکلني چې د الله صفات واجب واجب ال نو واجب ال وجود خو د واي کنا چې په کې بقای پای کې بسې نو پس صفات کوم شيء بقا يعني پس صفات بانه بهما باقاونشی کېږي سا کېږي باقیون به با سادی کېږي نو چې باقیون به سادی کېږي نو باقا با په کي که او دا باقا په یومانا دا قائم ده قامه بلغیر دا صفتم یومانا قائم بلخر ده دا. دام یومانا تائم بلا خرده نو لازمی گی قیام و مانا بالمانا بل تابیر تنوکا لازمی گی قیام و العرز بل عرز لازمی گی سشه قیام و العرز بل عرز مالا اندر لگ احتیاط ترجب و فضول جلاللہ صفتون و تعارض و نو نو ماوی لازمی گی قیام دمانا ترمانا یعنی لازمیه کې قیام د هغه شي چې خپل مستقل وجود نشته فقاشي په ورو کې په پای کې مستقل وجود نشته نو لازمیه کې قیام, بل آیا کا دا قیام او معنا به حياته تعبیر کولای ترانه کې کوي چې لازمیه کې قیام او عارض بلا عارض او کېم د عارض بلا عارض کو ناروای ځکه د قیام معنی التبعیت فی التحیزه د قیام معنی څه تحایو اس چدا ما قام بهیر آلگی چدا قائم دا اقبل حیث تابعائی کنو آگا اول کے مستقل وجود نینو دا بل بل اقبل حیث تنگا تابعائی کنو لیکن دا قسم تابیرات کا نکو ہے لگا آسان کو ہے نو خیر کہ صفات تا اللہ تعالیٰ چیزی توجہ کہ صفات تا اللہ واجب الوجود سی نو دی صفات تا با باقیتون منگا ہوا باقیتون موینو باقیتون مشتقی دے باقابا پتی نو باقیتون مانا د نو قیام البان بن مانہ لاجی نہ نو ہے قیام البان بنا لیکن زمنگه معاشر تل تک اور تک کرلے اغه دا چې د اصل په دینه د صفات واجب الوجود ویلې شي دا اصل په دینه کې د صفات واجب الوجود چې او قدیم شي واجب الوجود شي او تصفی شي که واجب الوجود شي مو ته باقیاتونو او که تصفی هم سبو ته واي باقیاتونو دا څلکل کې په دوانو شق و بانوشی شیره سمعت رضو بیادی اعتراض کرلے کہ صفات چرت واجب لی ذاتی هاشی اولی خویل لکی اللہ واجب دے او صفات امسی شیر واجب کلکتا و جوراکا اوش فرمائی کہ چت صفات واجب لی ذاتی شي نو لکانت باقیتا د صفات و شي لیکن نتالیاباتุล فلمقدم صفات با شین شيک زکه باقا خماناله باقا شي شه ده او هغه صفته یو معنی ده نو دا خل از میږي قيام المعنا بالمعنا لازمی کی څه قيام المعنا بالمعنا او قيام المعنا بالمعنا رصيي کی صيي ني وي جمهور متکلمین دا خبر اکی چې قیام المانا بالمانا دا نه رواي زکه چې قیام دا معنا به تر هغه شی کې کیږي چې شی وي هغه د معنا او هغه شی پورې کیږي چې هغه عقبه المانا ځل لا قائم نه ده نو نه کوم معنا بالمانا بحثن کولی شئ سمېستل خبره را آجاب اولی سوال کرده نوست کئی جواب خودی جواب تا لگو گو مولانا ازو چیوہ باقی دی کا نا دا شے نو د دی مطلب دا نئی چی دا باقا سزان لشے دے اغشے سزان لشے دے دا دا مطلب نئی دا دی مطلب دا چی دا شے باقی دے یعنی پدی زمانہ کې شتی اوپر آتنون کی زمانہ کی بوم کی پدی زمانہ کم دے اور آتنون کی راستون کیو پسی که کی ایھ که با هم وی دایه معنی دا پرسوی نو که دا بقا توجو را کرن که دا بقا چر تذان لسیشی بی کهنا لکا دا توجوش کهه کهنا که دا بقا چر تذان لسیشی بی دا بقا چر تاسوه لکا دا صفت لئوه دا بقا وردسی یا شیوه نو تا را قلیم که قیام المعنی نرا بلو دا دیست نده وردسی دا بانقا دا مطلب چې دا غیو شید یا چې پیت بار د زمانه ای ثانی سالی سی رابی ای خامیسی سابیسی سابی ای ثانی دس ای واخلی دی تصویلی کی گی باقا اس راستا دیو ای منبو صفات واجب دی کتو صفات واجب دی دا با باقیتونی زیم آو باقیتون دی کتو ای باقیتون کی با باقائی زیم تک دا کتو ای باقا خو یو معنا دا صفتا معنا دی نو قیام المعنا بالسی قیامل معناه بالمعناه معناه راځي نزه مجه قیامل معناه بالمعناه بالنا راووي چې دا بقا چې تسزان لشي ویني نو قیامل معناه به یار اتله او دا بنا جائز وي خدای بقا معنا کوم د کیفیت کې کې په اعتبار د ما زمانه ثانی ثالثه واقعي لريحه دا قیامل معناه راځي کنا واجب شي يا ري صفات شي شي قديم او بیام قیام المانا دل مانا نرازی دابعال رات دے کبقا عمر زائد بے پا نفسی وجود تشکے حالان کدام عمر زائد نیرے دا غیو یو خوچے پہنچے بار زمان آئے ثانی سالی سے روان فا عجاب دی جواب وار کردے کبی انکل صفت ار صفت دا باقی دے خو دا باقا سا عمر زائد ملے چیدی دلول کردے پا صفت کی دا سا ا و یو صفته چې دا باقره په بقا سره او هو نفس تلکه صفته دا دې دا بقا هو دا بقا نفس د غصیفته بقا نفس د غصیفته دا بقا سره امر زایق څو صفته نه لري دا بقا نفس د غصیفته خو چې پردې ورده زمانہ ثانی ثالثی رابع یی ویلشي په دا كلامه په غایته صعوبه او دا كلام به په غایته تکي صعوبات کې ودا كلام نو دې ذکر راند څو الله <سؤال> تم واجب الوجود وای او صفات وتن پلو نو کدو سره چې واجب الوجود وای په دې کې مشترک کای واجب الوجود په دې کې شي شي موشتا رکھائیں نو تعدد دو جباؤ راجی تعدد دو حادث دو حادث دو حادث دو واجب و لوجود نوائے نو ممکن وائی. وائی. او ممکن و لوجود ممکن سی حادث نو صفات و تبا حادث وائیں او د دی صفات محل سوک دے الله نو محل د حوادث و اولائی بلن حدوث نو اس یا خو تععادت ته وجربه او را ځي یا خو تعدد د چا را یا خوعاد ده او یا یا صفا حاد کېږي الله محل دوا حوادث کی نو دا خبره دا پهغا چې شوو بت کې دا او په ډیرر سخته د ګرانه خبره ده چېی اوسمنګ سو ووا صفا ته کووااجيلو وجود وایو تعدد ته وجببه او را کوواجه بلوو وجودو ته نه ایو بیا به ته سوایو نمم نو کې نور وجود دا کلام په غایته څوبت کې فینل قول از ک هون په تعدد د واجب لزاته دا منافق لتوحیدی دا کومنافیر التوحید سره زکه تعدد پچا کې را دي او کته وینا واجب وجود ديني ش ممکن نور وجود دي شنو د وال قول به امکان د صفات او یunati قوله دا کومنافیر دديد دي قول سره چې هر ممکن سي فاین زعمو فاین زعمو سره غرض ز شارحه یو جواب را نقل کوللی او بیا په هغه باندې رد کوللی یو جواب را نقل کوللی او بیا په باندې مخکد دینه کار جواب رمضان کو قربانی رادو کو نو به ثوری تنوید به دا خبر زده کای چې حادثه قدوا کې سمره یو حدیث به ذات یو حادث به زمانی قدیمه په قدوا یو قدیم به ذات یو به القدیمه به زمانی حادثه به ته چې الله تعالی او حادث به زمان دیتا وی چه او زمانه که نی بیاشته شی قدیمون پا توقع اسمه یا به ذات یا به زمانی قدیم به ذات دیته وی چه دا اللہ نمستغنی. او قدیم به زمان دیتا وی چه دستی و زمانه نی چه ده پکی نیشی بیاشته شی چه ده پکی تا نیشتی و بیاشتی داختا سمخ که پیشندل لیکنه او سراسا جواب حاصل داره سن خلق وی ویده صفات دا صفت دا قدیم به زدی او حادث او حدیث به زدی دا قدیم دی و به زمان دست ازالان این نه و جدیم نه بیاشتشی و بیاشتشیر دیم دست ازالان این و جدیم نه و او بیاشتشیر دیم و بیاشتشی دی قدیم به زمان و حادث بالذات مطلب دا چې الله تسي شي نه محتاج, محتاج دي نو کس او دا تيو وي نو دوی آو دا سی بوي وي خدای چې د قدم جوته تقسیم کوي د صدوس وو تقسیم کوي ذاتی او زمانی تداقول به ما ذهب اله الفلاسفه دا دا چې قال چې د خبري سوف کوي فلاسفه یې سوال د فلسفه سره د مخالفت سفر از واجب هم نه دی کنه داغو هغه خبر سره مخالفت کول چلی صحیح نه او کته خبر صحیح وینو خیر د مخالفت تسلورسته جواب مخالفت زکه کو چې موږ د دې سره د تقسیم قائل شو کنه د تقسیم د حدوث ذاتی زمانی او د قدما ذاتی او زمانی. تمامي یو پل نقصان به عظیم هغه نقصان با نقصان به ماګه خامہ ما منو آغا نقصان به موږ منو هغه نقصان دار دی دا ټول عالم دا عالم قدیم دی دی دا عالم سره کثرت دا څنګه قدیم دی دغه الله تعالی ته چی شهره مفتقر دی دیو نه دا عالم حادث بذات دی القديم او قديم به زمند نو عالم ته حادث به ذات وای او قديم او دی ویته عالم دا صادر شویره ده الله نه بالاسترار دا دا الله نه صادر شویره څنګه بالاسترار یعنی دا نفس الذاتي واجبينه دا صادر شویره او دا معلول مستقر ده عالم او الله فاعل بالاسترار ده کښه نڅه دا معلولی مسترشی او اللہ تعالی فائل بر استرارشی نو د الله د صفتونو نو انکار لازمی گی دا اللہ دا چانا دا صفتونو نو علم و ارادا و غیر ددی نو بسی شیع راشی انکار نو کتر دل تدا سا کسم خبر رکای نو داگی آنا ته باطل تا جنم ورکا والغواری دا خود یاد آنگی آغا قول باطل ته جنم ورکا والغواری کیا گی وی عالم و محادث نزداد که و قدیما به زمان بی آئی با ال تدا د صدور استراری تایلې کیږي د انار صفاتونو د ان کاه کایلې کی نو معلومه صدا خبره چې دا جواب موږ دلته نشو کولې څنګه جواب نشو کولې هه چې صفات ها حادث په ذات او قديمه فاجأ فه زمو که دی داظام کوي چې ان قیم هم بهز صفاته قدیم به ز قدیم به زسممتته به ما عدم مسبوقیت بالعدم چې په بانې چرته آدم او د منافات خو نهشته د حدې ذاتی سره د حدوث ذاتی سره به الاحتياج الى ذات الواجبه دیدی دی محتاج شی ذاتی واجیبیتا کنا. نو دیوی فا هو قولن بی ما زہبا الیه الفلاسفة. دا خو قول لی پا مضحوب دا فلاسفا بی ما زہبا الیه الفلاسفة بانی قول لی. زکر فلاسفا انقسام کئی دا هریو دا قدم و دا حدوسا زاتی او چا تا زمانی تا. اپا دی که رفت دیلی کسیر من القواعد ډیر قواعد دیر قواعد دیر, دیر, دیر ما کئی. دا خدای قانون دی قون دے او د دې قانون دا نه چې د الله نه د عالم صادر دی بلا استقرار الله فاعل بالاستقرار او د معلول مصبر او مفعول بالاستقرار او د نفس ذاته مستند دی صفات او تذروت نشته عالم قديم به زمانه او حادث به زړه وصعت لهدا ته جوه تحقيق ان شاء الله الحي القادر العليم السميع البصير الصائل مريد غرض علامه وصده دی عبارت د ذکر الصفات او اوڑا اندران دا خبر اتوڑی واقع استاظفی کریم چی او لما ارکل <سؤال> اچو مبنا دا علم مبنا دا علم السرائع <سؤال> والا حکام او اساسا دا قواعد د عقائد اسلامیوں اغسو پا علم و توحید و صفات یعنی دیکھے با توحید ذکر کییا و صفات تو توحید خبر از ایک آسوا حقائد دا شاوشتے احلت پا حققت والے چې بارته ټول ازاو شرصي شيره حادثه نه خبره кат مښه نو ده هر حدیث ته 파ره محدث فکر دی اب محدث الله دې او واحد به به حساب السونا نو توحید غما مساله ذکر شو اوس دا جها مساله ذکر کیږي د صفات نو صفات سره شورو قال حي الله حي دې قادر دې علیم دې سمید دې بسیر دې شاهد دې مرید د مشیتم مشای مورید شای امورید او اراده دا دواله یو شیره دا دواله چې شیری یو شیره چې الله روته خبره راځي کې دا, دا دواله چې شیره یو شیره خلق دومرو وی مشیت قدیم ده اراده حادث سره کوی درو وی دواله یو شعره نو چې دا یو شیره څو بیا دواله په یو ځای ولی ذکر زی کول جواب دا په نصوصو کې زن ځان له ذکر دینه ز کم ذکر په نصوصو کې سري ارزا علممو دا دی عبارتنا داسی و دلیل من صلیم کموئی ارزا شارح دا دی عبارتنا اگر دا دی خبری اس بات کیچی دا اللہ تلاولی عحی دی عقدیر دی عالی دی سمیدی والی ناولی دلیل عقلی دلیل عقلی دا سی وائی وی کدا نزام محکم تا چر تا مشکلی پا نقوش مستحصن و پا عجائب و غرائب و بانده کچر تا دا عالم مشتملی پا عجائب و غرائب و پا نقوش یلزم اعیقون الواجب و زو صفات یلزم اعیقون الواجب و زا صفات نو دا واجبه رچ اللہ طلاب صحیح زا صفات لیکن المقدم حق مقدم حق تالیق مسل لی. عالم خوال اللہ پاجیب ترقا پاجیب اندازا غریب اندازوانی پیدا کرلے پوش مقدم حقانیت ظاہر دیو جرم علازمی فغیر دا دمر احسن اعلا عرفا شرق عمدا و باکلتی دا کی غریب طریقی سراع چو چې شه پیدا کوي آیا غو په غیر د علم نه کېديش په غیر د حيات نه کېديش په غیر د قدرت نه کېديشي نخا مقابه دغه چې کم مصدر ده چې انټی سازر شی دی به ځوا صفات وي ځکه په بداحت تعقل جاده چې محدث محدث عالم پدینم تبادي خپل نظام محکم سره د دینه چې مشتمل له ور باندې عالم د افانه مختنا د نقوشه مستاسنه و نه لا يكون بدون هاي صفات د دې صفات نک مطوب په کا مها په دي صفاتونه اعلی سره وي د دلیل وي د دلیل خلاصه دا زره تمام کې او مان چې الله په دي صفاتونو متصف دي الله که په دي متصف نشي يلزم ايكون متصفا بازدارها لكن التالي باسل المقدم الله تعالی په دي متصف نشي په تاب متصف شي سمعت الله حي قدير عليم سميع بصير شاي مرید نه دي نو چې نه دي چې حي نه دي نو دابل اڅه قادر نه نو واجب دی اڅه عليم نه نو واجب دی اڅه سمهي نه لاغزه دی دی او حالان کې الله پري ازداد او متصف کېدل شي خو نو چې متصف نه دي نو په دي خامه خار ورنه بیا ارتفاع د نکيزه نوراش الله لا لا ولا ده جزاد نه قائد دی او واجب دي تنزيه د الله تعالی عن هاذا غينا نو چې دا غينا الله تعالی و منزهي نو پکاردار چې په دي م او د امم مطلوب و